VargaZoltán műsora minden vasárnap magyar idő szerint 20 órától. A következő egy órában beszélgetőpartnerem, beszélgetőtársam Vince Martina, szia! Szia, Szia, Zoli szeretettel üdvözöllek téged is, és a rádió hallgatóit is. Na, azt nem tudom, hogy a titulusait közül melyikkel kezdjem, de elsorolom, aztán boncolgatnom kell. Nekem Jó. boncolgatnom kell. Nem baj? Nem. Oké. Okay. Nem? A felsorolás képességdetektív, tehát ez mind te vagy. Life és business coach, valbing well szakértő. Melyikkel szeretnéd kezdeni? Melyiket kínozzam kicsit, szedjem szét kicsit? Igazából én mindegyik vagyok, ugye, az összességében. De mégis a, a képesség detektív nekem az, amivel én teljesen most így mondom, azonosítom magam. És ugye, hát ez, ez igazából a, a brandem, mert magát a Life és Business Coach végzettséget, ugye elvégeztem, nyilván használom a tudást is, de nem kifejezetten a hagyományos kócsolással ö, dolgozok hanem ugye azzal a, azzal a tudásanyaggal, amit a képességdetektív lefed, ami maga a kronobiológiai pszichogenetika ö, alapja, ennek a tudománynak egyébként egy ilyen megspékelt új ö, változata. Pont Úgy, hagytam volna... Inkább a képességdetektív. Volna, jó, Pont ezt hagytam volna harmadiknak a végére, de legyen a kedves beszélgetőtársnak a kedve szerint. Azonban... Mindezt meg kell előzze valami más. El kell mondjam neked, hogy van egy kérdésed, és neked is lesz két lehetőséget, két kérdést feltenni. Az előző beszélgető társak mindig feltesznek a következő partnernek egy kérdést. Így van ez most is. Általában nem tudom, akkor még, amikor ez a beszélgetés elhangzik, hogy kivel is fogok a következőkben. Most akkor hozzád Biancától, Az ő kérdése, ő egyébként grafikus tervező egyetemi hallgató, 21 éves nagyon vigyáz, mert hogy az ő kérdése az, az, és szerintem ez egyébként nem is kell találni a vigyáznod, mert abszolút hozzá ilhet, illő lehet. Aha. Hogyha az életben elakadsz, van-e bevált módszered, amikor mondjuk mélyponton vagy, ami, uh -huh. ami neked segít, ami mindig segített. Na, itt a feladat, tessék. Igen, nagyon-nagyon jó ez a kérdés. Egyébként az egyik ilyen, ami az én életemre, függetlenül a Brentől függetlenül az, amivel én foglalkozok, de mint ember önmagamat tekintve, nekem mindig az az ilyen motivációs dumám, ha lehet így fogalmazni önmagamnak, ha bármi rossz van, vagy bármi akadály, hogy én hiszek abban, hogy valamilyen előre megírt Sors, sor, sors útján, vagy úton haladunk. Nyilván a szabad akarat ugye felül tud írni sok mindent, de én azt gondolom, hogy egy alapvázat azért mi követünk. És én mindig azzal szoktam magamat így motiválni, vagy helyre tenni, hogy hát nem lehettem olyan hülye, hogy én ezt a, bocsánat, ezt a szart írjam meg magamnak, és én ebbe vekengjek, és majd ebbe maradjak. Úgyhogy én mindig úgy szoktam tényleg ezzel bátorítani magam, hogy én bízok abban, hogy nem. Tehát magamba bízok, hogy én ettől jobbat írtam meg, tehát ez csak egy átmeneti állapot, ha egy ilyet érzékelek, és van tovább, és nem kell benne ragadnom abban a negatív állapotban, abban a negatív életkörülményben, mert, mert így nézem azt, hogy jó, akkor ha ezt megírtam, meg akartam fejlődni, meg akartam lépni, de biztos vagyok abban, hogy én ettől egy sokkal jobbat írtam meg magamnak. Úgyhogy én ezzel szoktam magamat így nagyon gyorsan így átlendíteni. Ez így jól hangzik, én azonban ezt tovább viszem, majd vinném majd. Tehát azt mondtam ugye, hogy összességében három dolog. Neked még van két feladatod, ezt most megválaszoltad Pipa. A következő az, az, majd a beszélgetésünk végére marad ez. Tehát akkor a te feladatod is feltenni a következő beszélgető partneremnek egy kérdést. Hát feladatod megköszönöm, ha megteszed. Illetve a megteszed hogy mi az, amit te megkérdeznél magadtól. Ezt is majd csak a végén, jó? Tehát feltehetsz oh. egy kérdést, amit sosem kaptál, nem tette föl senki. Mondjuk én sem tettem föl. Szóval ez majd a végén. No, akkor bontszolgassuk, akkor mégsem a te titulusaiddal megyünk tovább, hanem én ezt értem, és Bianca is biztos, amikor mély pontom vagy. És akkor te ezt elmondtad, hogy így cselekszel. Oké, okay. hm? fizikálisan mit teszel, illetve mentálisan, mit teszel? Milyen mélypontjaid voltak, amit, amiről beszélhetsz? Egyet, ha kiemelnél. A, mondjuk a mély, mély, mély, ami eszedbe jut. Hát ez, ez ugye, ez is élethelyzet függő, meg uh, szerintem Ó, életkor függő is, hogy okay. ki hogyan éli meg. Most az... a legutolsó mi volt? Az a helyzet, Zoli, hogy megmondom őszintén, hogy mély pontom a legutolsó időben, hála Istennek nem volt, tök őszintén mondhatom. Annyira áramlatba vagyok, flóba vagyok, hogy nem volt. ha most hozzá hála áramlatba, Istennek, engem is kérlek. De ha mondjuk egy négy évvel ezelőttre ugrok vissza, akkor mondhatom azt, hogy mondjuk az egyik ilyen mély pontom négy évvel ezelőtt az a vállásom volt, ahol meg kellett hoznom ezt a döntést. Megállhatunk ahol... itt? Meg, megállhatunk. Lehet -e erről beszélni? Persze. Ez neked volt tragikus? neked tragikus volt, akkor erről a picikét, ha beszélsz, megköszönöm. Igazából ez egy nagyon érdekes, ugye ahhoz nagyon érdekes történet maga is. Mert ugye nekem a, a házasságom, mondhatni egy ilyen nagyon nagy szenvedéllyel, tűzzel kapcsolódtunk, nyilván most már tudatosan, ugye tudom a mi érteket, a magyarázatot rá, nyilván azzal a tudásanyaggal is, amit ugye én magam is képviselek, a detektív során, tehát utólag is visszatudtam nézni rá, elemezni a dolgokat, a kapcsolódás okkozatát, miért jét, ugye meg tudtam nézni egy csomó mindent, pluszba megértettem, amit benne csak mondjuk éreztem, de nem tudtam nevén nevezni a gyereket. Így mondhatnám. Ugye nekem, nekem ez azért egy speciális történet, mert nekem nagyon meg kellett tanulnom ebben a kapcsolódásban, és ezáltal, hogy hogyan kell meghúznom a határaimat amit én előtte korábban nem, nem gyakoroltam nagyon párkapcsolati szinten. Sokan gondolják azt rólam, így mondjuk az üzleti világ kapcsán, hogy az ember határozott, határozottan képvisel dolgokat, biztos akkor egy ilyen papucs párt válasz, de egyébként abszolút nem. És pont az ellenkező az, hogy egy párkapcsolatban azt gondolom, hogy egy, egy üzletasszony is, ahol mondjuk az üzleti világban az erőt kell képviselnie, Mégis a párkapcsolatban egy gyengéd nő is tud lenni. Miotta vagy üzletasszony? Is, körülbelül az elmúlt több mint 10-12 okay. éve. Tehát már a kapcsolatban is üzlet a Kapcsolatban is magad. üzletasszony voltam, így van. Viszont magára a párkapcsolódásban, magánéletben én sem volt az erőségem azt, hogy én a saját határaimat meghúzzam, vagy éppen, hogy alá tudtam rendelődni a másiknak. És ugye ezeket fel kellett ismerni, mert azért ez engem is ugye emésztett. Az másik kérdés ugye, hogy mondjuk a másik félnek, esetleg mondjuk ugye a harmadik burkunknak, ha mondhatom így nagyon szakmailag, a személyiség szintjén, mert ugye négy burokból épülünk fel, tehát a személyiség szintjén mondjuk kialakult egy, egy nácisztikus zavar. Ugye manapság már annyira divat mindenkire ráhozni, hogy nácisztikus, de ez nem igaz, hanem tényleg egy, egy zavarról tudunk beszélni, amit nekem is fel kellett ismernem ebben a férfiban, a működésében, amit nagyon nehezen akartam én is egyébként belátni, de már volt, hogy a saját káromra ment ez az egész dolog, az életminőségemre, tehát már annyira leépítettem magamat, és leépültem ebben a kapcsolódásban, hogy akár ez odáig is eljuthatott, hogy mondjuk akár így megborult egy picit, mondjuk fél órára, hogy lehet, hogy akkor mondjuk jobb lenne kiszállni ebből, ebből a fizikális életből ezen a síkon, és hát nagyon nagy döntéseket kellett nekem is meghozni, felismeréseket önmagammal kapcsolatban, és a másikkal kapcsolatban is, mert ami meg nagyon jó volt benne, az meg kimagaslóan jó volt benne, de a mélység, ugye az amplitudón való mozgás a mélységben, az pedig, az pedig egy pokol volt. És nagyon-nagyon nagy erő kellett nekem is ahhoz, meg nagyon nagy tudatosság, hogy én bizonyos olyan dolgokat felül tudjak írni, ami mondjuk irányíthatatlan, de tudatosan mégiscsak mondhatom így akkor a szabad akaratot. Szabad akaratból viszont ki tudjak lépni egy ilyenfajta, mondhatnám, mérgező kapcsolódásból is. Két nagyon fontos csak, dolog. Az egyik, hogy ezt tisztáznunk kell, hogy akit honnan ismerek. Én téged se honnan. Igen. Valahol azt hiszem, hogy a Facebookon dobott téged fel egyszer, csak, de nem tudom, valamelyik online medium, az azt jelenti, hogy jól végeztem akkor Jal, a tevékenységet. Jaj, gratulálok. No, és ez a két szó, ami egymás mellé került, és egybe írott, ha jól emlékszem, és a déki van emelve, tehát, hogy ez engem annyira megfogott, hogy Képesség, detektív, mi, mi ez? Hát ki vagy te, a ilyet ír magáról? Én még nem találkoztam ezzel a két szóval így együtt, hogy mi is ez valójában, de még itt nem tartunk. Bejelöltelek, rád írtam, visszaírtál, és ez alapján, vagy nem tudunk semmit egymásról, ez ideig a vállásodról se tudtam, semmit a képességre, semmiről semmit. Tehát most mondod el ezeket a... Meddig voltatok együtt a pároddal? Ez egy hat éves pályafutás volt. Ebből hol vetted észre, hogy ez neked nem jó? Ezt igazából már az első pár hónap után érzékeltem. Hogy Ezt, valami akkor nem okay. Ezt akkor persze, lehetett? Nem, persze lehetett oké. Ezt akkor lehet Megvoltak a jelek, megvoltak a jelek. Így van, csak ugye nekem egy olyan kapcsolódásom volt ezzel a, ezzel a férfival, hogy az én rendszeremben ezt egy végzetes kapcsolódásnak nevezzük, ahol három dinamikában, ugye három D-ben éljük az életünket alapból, tehát érzelmi, szellemi, fizikai szinten. Nekem ebben a kapcsolódásban mind a három szinten volt feladatom, azaz kapcsolódásom, karmikus és sorszerű is, amit én nem tudtam irányítani, őse, Tehát erről egyébként beszéltünk is vele is, hogy egyszerűen megmagyarázhatatlanul nem tudod, hogy mi történik, mert nem tudod irányítani az irányhatatlan. Azóta beszéltek egyébként? Ha jól értem. Nem, nem. nem, nem beszélünk. Ez eb, ebben a kapcsolódási részben, egy picit ha szakmaizunk is közben, Persze. ebben a kapcsolódásban ez nem tud fennmaradni, hogyha tovább folytatod, mert ugyanúgy be tud darálni. Tehát ez egy olyan kapcsolódási forma, hogy ezt abban a pillanatban, ha tudatosan már nem kezeled, és nem vagy erős, akkor ez visz, visz tovább ezzel a hármos erős kapcsolódás. És azért végzetes, mert pont benne van a szóba is, hogy nem tudsz benne pihenni állandóan, őrlöd, őrlitek egymást, ennek ellenére pedig egy olyan magaslatokat is tudtok megélni, aminek a párja az a nagyon nagy mélység is, de pont ebből fakadóan, hogy nincs benne egy pihenő dinamika, ahol igazából megpihenne, ahol nem lenne feladat. És ugye, ha még a következő bú, többi burkokon, mert mi most az alabulokról beszélgetünk a detektív kapcsán, még ugye hozzájárul akár a személyiség szintén egy ilyen személyiségzavar, hát akkor az meg még nagyon ugye meg tudja nehezíteni, lehetett pálya is ebben a, ebben a történetben. Kinyil van a személyiségzavar zavar Hát a másik oldalon volt. Tehát nem nálad? Nem. Okay. E, nem nálam volt. Mm, van egy gyerek? Gyermeket. Nincs. Nincs, nincs, nincs. Voltam terhes, de, de műszeresen be kellett fejezni azt a terhességet, amit egyébként nem bánok, mert ebben a kapcsolódásban, abban a minőségben ez nem, nem is lehetett, tehát nem lett volna egy jó... Ötlet, hm. mondjuk így, amellett, hm. hogy nagyobb vágyott rá az ember. Tehát most null kontakt van, nincs gyermek, tehát nem, nem kontaktálok egymással, nulla, nem. nem beszéltek egyáltalán. Se egy SMS, se egy bötűs se semmi. Soha. Nem, max, max, egy, max email melltás van, csak azért, mert van egy babaváró hitel, ami nyilván az ember szeretett volna családot, de gyermeket igazából. Érészemről nem is feltétlenül a gyermek volt a prioritás, hanem maga az, hogy család. De ugye nem, nem volt így foganatja így ennek a történetnek végül, azt mondja ezzel is számolni kell technikailag. A felelősséget ennek ellenére mind a kettő félnek vállalni kell, hogy ugye annak nem csak egy hitelt vettél fel, hanem igazából ott vállaltál egy közös gyereket is, ami nem teljesült. És a felelősség az, az későbbre is ugyanott van, Igen. ha megtörtént, ha nem. Képesség detektív. Persze, hogyha ezzel kapcsolatban még mondanál valamit, amit én most mondjuk nem kérdeztem meg egész nyugodtan, vagy majd a végén, hogy Zoli? Ugye megvan a kérdésem, amit soha senki nem kérdezett meg. A képesség detektív, te most képes voltál ezt letenni. Te indítványoztad? Igen. Én indítványoztam, én akartam elválni. A bíró egyébként nem is akart minket elválasztani. Miért? De... Hm. Na, mert, mert valahogy azt látta, hogy, hogy minden hogy, hogy igen, hogy mind a kettőnket azért ez megviseli, de, de én tudtam azt minden szempontból, hogy, hogy, hogy ez nem fog működni. Nem is akarok olyan túl sok dolgot, most azt mondom, hogy így a nagy világra, így mondom, most kikötni, hogy ez beazonosítható legyen annyira, de, de igazából ez, ez, ez teljesen így volt helyén. Ez a, ez a döntés mindenféle nehézségével, vagy érzelmi, érzelmi dolgával. Egyszerűen meg, kell tanul, meg kellett tanulni ebből a kapcsolódásból kijönni, és ott már önmagamat mentené igazából. Ő még próbálkozott egy darabig? Persze. persze volt, volt még, volt még próbálkozás. Hát még az egy, egy két év, két év még a vállás után ráhúzódott. Tehát Tőle. igazából körülbelül... Meg az én részemben is volt, mert Te azért, hogyha, ugye mondtam, a narcisztikus volna. személyiség zavart, azért fel kellett ismerni, hogy azért nekem is ott volt a trauma kötődés, tehát nekem azzal nagyon kőkeményen szembe kellett nézni. Tehát én utána, amikor, amikor farkas szemet néztem pluszban már tudatosan is ezzel az egész dologgal, akkor én nekem az volt a döntésem, hogy egy évig én nem is akartam kapcsolódni senkivel, mert pontosan tudtam, hogy amíg nem szedem le magam, így mondom, a szerről, erről a traumakötődésről, azért nem tudok egészségesen kapcsolódni, és nem, is, és nem is akarok mást emiatt tönkretenni, mert sajnos volt rá példa. Hogy úgy hogy mentem valaki tönkreten? Hát Fél. úgy, hogy válás úgy, után úgy mentem bele, hogy nem voltam még kint ebből a, ebből a, a traumakötődési dologból, -e és még mindig uh -huh. igen, pontot raktam, csak még mindig visszatudta porszívózni. volt egy veszőcske. Te hiszel a igen. véletlenekben? Szerinted vannak véletlenek? Én azt gondolom, hogy nincsenek okay. véletlenek. Mi, mi az, hogy véletlen? Számolat, hát, mit jelent? Kettős pont? A véletlen az, hogy valami olyan dolog, ami, ami úgy irányítódik egyébként, ami, amit nem mi irányítunk. Nekem ez a nem, véletlen. Én. Jó, viszont az emberek nagyrészt az azt mondja, hogy nincsenek véletlenek. A másik azt mondja, jaj, hát ez véletlen, vagy hogy nincsenek ilyenek, hogy kötődés, összekapcsolódás. Hát ez véletlen jött, mentem az utcán, megbotlottam, véletlen volt. Én, én ebben nem hiszek, tehát azért mondom. Én a véletlenben úgy mondom, nem hiszek, abba hiszek, hogy, hogy nincs véletlen. Igen. Tehát hogy kezd... mindennek, mindennek oka van. Ahogy kezdted a, a kapcsolódásodat, a pároddal, volt párodal, ott ugye elmondtad, hogy úgy fogalmaztál, hogy hát vannak ezek az összekapcsolódások. Nem emlékszem, most azon gondolkoztam, hogy mi is volt a szó, amit említettél. Meg tudod-e közelíteni ezt másik irányból? Igazából... Azt mondod, nincsenek véletlenek. De ha mondjuk vannak, akkor azt hogy értelmezed? Tudod, de azt értelmezed? Ha, van, Tehát, ha vannak különbsége? véletlenek... Mert tudod, van a fekete-fehér, van a kicsi-nagy, van az igen, nem stb. Igen. Ha vannak véletlenek, akkor baromir szarul választottam. Tehát akkor nagyon nem voltam még azon a tudás szinten, ha ebből a szemüvegen keresztül nézzük, akkor meg ez egy rossz választás. De ez egy kimagyarázás, ah, nem? Nem? Én nem érzem annak. Tehát ezzel megmagyarázódott. Én, én, én, én nem nyited magadnak, én... nem Nem. Én... Hát lehet, ha valaki erre fogja. Én abban hiszek, hogy én, okozak, amikor, amikor én megszülettem, akkor, akkor én vállaltam valamit, hogy ezt meg akarom tanulni, meg akarom fejlődni ebben az életszakaszomban. Na most, hogyha ez a fajta kapcsolás kellett ahhoz, hogy én ezt megtanuljam, hiszen addig ismétlődik egy bizonyos helyzet, amíg meg nem tanulom azt, amit meg kell tanulnom, én ebben hiszek, és ezt nem kell más meg elfogadnia, én így élem ezen a szemüvegen keresztül az életemet, addig fogom ismételni, amíg meg nem tanulom. És köszönöm szépen, most már lassan 40 éves koromra megtanultam. Oké, okay, de nem így kezdted azt. ezt a kapcsolatodat? Nem úgy kezdtem Há, de ezt a De ahhoz képest azt mondod, hogy a születésnél, vagy előtt, vagy bármi, ugye úgy van, akkor egyszer csak most ez a kapcsolat segített, vagy is, is, más is, más dolog is, többi. Vagy ez a kapcsolat segített ahhoz, hogy vagy ezt tanultad valakitől. Egy a buddhizmusban, a, mit én, mondhatnék neveket, hogy egy magyar pszichológus, egy japán, egy, egy mongol, egy angol, hogy honnan jött ez, hogy te ezt így értelmezz aztán magadban? Mert nem így ez indultál neki a kapcsolatnak, ennek a hat éves hogy, kapcsolatnak. Hú, de jó, majd tanulok valamit Igen. ebből. Tehogy nem. Hát én azért már az üzleti világban, azért már előtte is foglalkoztam önfejlesztéssel. Akkor, hát akkor most ezt... te kínoztad magad hat évig, vagy nem tudom, meddig négyig vagy? Nem. Egyébként kínosztam maga, mondhatjuk így is. Bocsánat, de azért, De azért, mert, mert egy ilyenfajta kapcsolódásban, ez nem úgy van, hogy csak hozok egy döntést, és én most kiszállok, és kész. Tehát pont ez a lényeg a különböző kapcsolódásoknak, és itt a nem véletlennek, ugye visszacsatolok ide, okay. hogy túl kellett önmagamat is lépnem, és meg kellett fejlődnöm azt a képességet, akkor maradjunk ennél a szónál, amivel én egy ilyen kapcsolódásból meg tudom teremteni tényleg azokat a képességeimet, megtanulni, felvállalni, alkalmazni. Ez nagyon fontos, mert tudni, de nem tudni az egyelő nem csinálni. Tehát, hogy alkalmazzam, és én végig vigyem ezt önmagamon keresztül is, ahhoz, hogy én ebből a kapcsolódásból ki tudjak lépni, és később majd egy egészséges állapotot érjek el. Te tudatosan választottad most béla Zsót őt, te tudtad, hogy ő narcisztikus, és tisztában voltál azzal, hogy te mellette megfejlődnéd azt, amit, mert már nem. ezt így... Ez, ez így látod, nem igaz. Én nem tudtam, hogy ő narcisztikus. Elkezdett kapirzsgálni. Pont az a lényeg, hogy egy narcisztikus önmaga sincs tisztába azzal, és a személyiségzavarról beszélek, Igen. hogy önmaga narcisztikus személyiségzavaros. Tudja, ezt valaki pont tudatosítani pont ez rossz... benne? Vele? Ezt nem nagyon tudod, nagyon ritka az. Te Láttam a tévében mi? egyszer egy interjút, ahol volt olyan férfi, aki ő ezt tudatosította magába, elmondta, hogy hat év kellett, mire magából is ezeket át tudta ezeket a dolgokat transformálni, módosítani, uh -huh. és egyáltalán bevallani önmagának, hogy ő tényleg ilyen, mert pont az a meghatározója egy narcisztikus személyiségzavarosnak, hogy ő egy egész életet képes úgy leélni, hogy önmagának ezt a tükörképet, ő nem néz a tükörbe. Ő nem mer belenézni a tükörbe. Nem hogy mer belenézni? Miért nem? Nem mer belenézni, De nem, miért nem? Azért, mert, tud? Mert, mert, mert torzítja, torzítja saját magáról alkotott, magasabb rendű ényét. Mert ugye az összes ilyen típusú személyiségzavar, ez ugye magasabb szintű, dolgot éli meg, hogy ő egy sokkal magasabb rendű valaki, mint a másik. És ez torzítaná tükörképet önmagáról. Joe, a te párod, bocs, mit, mit használják? Milyen nevet használják? Mi a szimpatikus neked? Béla, Joe, Dávid, mit tudom én, mindegy? Ő, Legyen Joe. Joe. Ő tudta azt, hogy ő az Egyáltalán Próbáltam nem? neki pedzegetni. Okay. Volt? Volt, a, volt? Volt, amikor egyszer talán azt mondta, de akkor is a nagy küzdelmével, amikor már elváltunk, és vissza akart kapni, hogy tényleg igazadban az vagyok. Tehát próbált ezzel is szerintem de valamilyen tenne. szinten uh -huh. már manipulálni, hogy oké, okay, akkor már inkább ezt is beismeri, csak hadd kapjalak vissza, Aha. de foglalkozni ezzel nem foglalkozott. Úgyhogy most úgy neki menjen, hogy tényleg erre olyan szakmai visszaigazolásokat kapjon, ami tényleg diagnosztizálja őt. Mit gondolsz, ő szerelmes volt beléd? Azt szokták mondani, hogy, hogy egy ilyen zavarba, ugye, nincsenek valódi érzelmek, pont azért, mert pont az empatikus képesség hiányzik. Azért nagyon jó táptalaj egy empata, ugye, pont az egy voltam? ilyen adott egy ilyen adottsághoz. Én ugye, ugye én empatikus vagyok. Oké, okay, de hát e, ugye, te És, tudatos hát, vagy ugye mégis, a, mégis a maga szintjén. Aha. Azt szokták mondani, hogy a narcisztikus személyiség zavarosan maga szintjén tud szeretni. Aztán, hogy az a szint az mi, uh -huh. az mi? Az már egy külön Túl sokan narcizmusoznak, legalábbis Magyarországon. Ez most akkor egy divat, vagy ennyi ember az, mert tényleg rengeteg pszichológus, illetve terapeuta, meg coach mondogatja, ugye ezeket. Ezt dobároznak. dobáloznak. Amikor mellé kerül az a szó, hogy zavar, az azért elviszi egy ilyen mélyebb irányba mindezt. Na ez most divat, ez a náciztikusságosság, vagy, vagy ez most mi? Én azt gondolom, Zoli, hogy azt, hogy valakire gyorsan ráhozni, hogy na ez narcisztikus, az a divat. De a narcizmus maga mindannyiunkban bennünk van egészségesen. Hiszen a narcizmus maga valamilyen szinten kell ahhoz, hogy az a túlélő képességünk, az önérvényesítő ösztönünk. Ugye nevezhetjük személyiség szintjén narcizmusnak, mindenkiben benne van, is. De az, hogy személyiség zavar, az már egy teljesen más diagnózis, egy teljesen más dolog. Mert ugye azért személyiségzavar, mert az a fajta bántalmazás, testi vagy lelki bántalmazás, amit ugye el tud követni egy ilyen ember a másik ellen, ő nem is emlékszik arra, hogy ezt csináltad, nem is nem. akar róla tudomást venni, olyan. és olyan, mintha átkapcsolna egy kapcsoló abban az állapotába. Azt. És amikor a másik állapotba szembesíted vele, hogy egyébként vágod, hogy fél órája ezt csináltad, nem érzi a súlyát, mert egy pillanat alatt kitörlődik a fejéből. Mert Jaj. azért személyiség zavar, uh -huh. mert vált, mintha egy gomnyomásra váltasz. Most nagyon elmegyünk ebbe az irányba, hogy nem akarom, vagy nem tudom, te hogy érzed. Ez egy fontos irányzat. Te hogy érzed azokkal az emberekkel kapcsolatosan, akik megkeresnek téged? Ez egy, ez egy nehéz téma? A narcizmus maga. Igazából nem nehéz téma. Ugye maga a képességdetektív valamit ugye gyorsan akkor itt tisztázzuk le, ha már így emlegetem, ugye mivel négy burkunk van, és így épülünk fel. Az első burkunk az a gyökérképességeink, az adottságaink, amit nem a szülőktől örökölünk, a genetikát igen, de ugye három szülőnk van, anya, apa és a föld. Genetikailag örököljük, amit genetikailag orökünk a kinézetünket ezeket a dolgokat. De maga az adottság képességeinket nem anyától apától örököljük, hanem a Földnek az energetikai lenyomata adja meg, hiszen Einstein is bebizonyította mindenre ezek. A Földnek az energetikai lenyomata meg nem más, mint maga a saját bioritmusunk, amit közhelyként tök jó használunk, hogy ah, nekem más a bioritmusom, bla bla bla. De valójában nem tudjuk értelmezni, hogy miről is beszélünk a közhelyben. És maga a Földnek az energetikai Lenyomata, ez az a bioritmusunk, ez adja meg a három dinamizmusban, hiszen három d ben éljük az életünket, ez adja meg a, a működésünket, a terhelhetőségünket, a mértjeinket, a motivációnkat, egyáltalán azt, aki mi vagyunk, amit mi képviselünk. Ugye ez az első burkunk. A második a karakterek vagy eneogramok, én ezzel nem foglalkozok. A harmadik ugye a személyiség. És a negyedik a sorstani hatás, tehát így épülünk fel. Na most ugye pont ez a lényeg, hogy mivel én az alapgyökér képességgel foglalkozok a képességet detektíven belül, éppen ezért, hogyha már ugye a, a fejétől bűzlik a hal, ahogy szokták mondani, hogyha már ott megmódosítjuk magunkat, és eltorzulás van az alappilléren, akkor már a többi pilléren is abszolút csak torzulást tudunk előidézni. Nagyon érdekes, mert hogyha maga az alapképességeink, adottságaink, és nem úgy működtetjük önmagunkat, terheljük magunkat, amire valóak vagyunk, akkor elkezdjük égetni a kis megabájtjainkat, és lerövidítjük az életünket. Szabad akaratból, bárkiből lehet bármi, de nem biztos, hogy az a jó neki, amit ő kigondolt, vagy gyerekként a megfelelési kényszer, társadalmi elvárás, megfelelni anyának, apának, elraktároztunk egy, egy hitrendszert, egy nézőpontot, amit mi igaznak tekintettünk, vagy tekintünk, és ahhoz mérten meg akarunk felelni, de mondjuk nem vagyunk olyan terhelhetőek, amit mi választunk, akkor itt kezdődnek a problémák, mert ugye drasztikusan meg tudjuk magunkat betegíteni, és előbb elmegyünk innen, erről a földről, mint ahogy kellett volna, hogy legyen, mint amire kalibrálva lettünk volna. Tudsz, -e te engem Bele tudunk-e menni egy olyanba, röviden, hogy az én képességeimet megtaláld a nagyítódal? De mielőtt még ezt megtennéd, és válaszolnál erre. Nagyon fontos a hitelesség szempontjából, mert a magyar ember legalábbis ilyen, talán a Földön minden egyes nemzetkultúra embere ilyen. Ki az a Vince Martina, mi a te gyermekkorod, mert ugye most alapjában véve elkanyarodtunk, arra épült maga a műsor a beszélgetéseink, hogy a gyerekkorban keresgetünk egy picikét, kutakodunk egy picit. Legyen nekem hiteles. Mit tanultál te? Ki vagy te? Tehát ha, ha én megengedem neked, hogy, és belemegyünk ebbe, hogy az én képességeimben kutakodj, keresgély, live és mindent is csinálj velem, az nekem tudnom kell, ki vagy te. Picit azért, azért visszacsatolok neked, mondhatod, hogy szakmilag, hogy én legyek hiteles, magyarán bizonyítsam benne, de erre szoktam egyébként azt mondani, hogy semmit nem akarok bebizonyítani. Tehát mondhatnám egyszerűen, figyelj Zoli, semmit nem akarok bebizonyítani, mert ha már valakit bármiről győzködni vagy bizonygatni kell, ugye az már egyébként nem lenne jó, az már egy, egy erő kifejtés. Én ezt meg annyira nem. Inkább az az érdekes ebben a történetben, hogy én magam is hogyan váltam azzá, ami, amivel most ugye determinálom magam az nagyon egyszerű, mert öm, egyszerűnek hangzik inkább, inkább azt tudnám mondani, mert nekem egyébként is elkerülhetetlen volt az életemben az, hogy én, én foglalkozzak azzal, hogy ki vagyok én, foglalkozzak az emberekkel, a miértekkel. Mert ugye alapból nekem úgy kezdődött az életem, hogy, hogy amikor én megszülettem, engem ott hagytak a kórházba. Tehát nekem nem volt lehetőségem arra, hogy én a, a biológiai szülőkkel kapcsolódjak. Beszélgethetünk itt is, véletlenek, nem véletlenek, Azóta már azért azt is tudom, hogy nem is volt ez feladatom, mert nekem az volt a feladatom, hogy én azokkal kapcsolódjak, akik azokkal a szüleimmel, akik engem örökbe fogadtak. És igazából én, én, én velük azonosultam, soha nem is volt egy nagy motivációm arra, hogy én elkezdjem kutatgatni a, a biológiai szülőket. Nem is ismerem őket a mai napig. Tehát ezt most is. tisztázzuk le, kérlek, még egyszer. Tehát te megszülettél egy anyától, van ugye egy apukád, akik úgy döntöttek, vagy nem tudjuk, hogy tudatosak voltak-e e tekintetben, megszült ott a kórházban, vagy ki tudja hol, és bekerültél, ott voltál, és ott voltál hagyva te, mint aztán a neved alapján, így földi lényként, Vince Martina. És Jó, aztán nem, nem tudsz Nem így hagytak ott, hogy Vince Martina. Jó, most, Egyértelmű. Okay, most ezt idézőjelben mondom, természetesen. Na de, hogy ez egy fontos dolog, azt hiszem azért mégiscsak az emberek életében, majd válik persze azzá, ott te egy bébi vagy, és aztán majd, aztán hogy kerültél, hova kerültél, mi történt? A szüleim nekem elmondták, hogy mi hogy történt, amit nyilván ők is el tudtak mondani. Már ugye Tehát... azok, akik fogadtak? Persze, Sőző. nekem Igen. ez azért volt valamilyen szinten könnyebbség, mert nekem akkor annyiban is az anyukám, ő a, egyébként is örökbefogadásokkal foglalkozott a gyermek- és ifjúságvédelemnél dolgozott vezetőként. És ő egyébként is az örökbefogadásokat intézte. Így mondom, hogy ő közel volt a tűz, az ő pontosan tudta, mi, hogy működik, pontosan tudta, hogy milyen kritériumokat tud alátámasztani, hogy mondjuk nem legyen roma származású az a gyermek. Tehát azért voltak nyilván megkötések. Persze szó-szó többet. Hogy, hogy így van, hogy azért mégis milyen. Egyébként is 84-85-ről beszélünk. Tehát az akkori időben örökbefogadni gyereket csak akkor lehetett, hogyha mondjuk egy év állt, állt, és se egy telefonhívás vagy se egy levél nem érkezett a, a gyerek iránt, ugye. Ez, ez voltam én is, így mondom. Igen. És ugye onnantól lehetett már örökbe elfogadni. Ugye maga az, hogy a, a nőnek a pocakjából én kibújtam, az a kórházba történt meg, és én a kórházba is lettem ott hagyva. erre is mondhatnám, hogy brutál nagy szerencse, ami nincs, mert ugye nincsenek véletlenek az én nézőpontomban. Egyszerűen nem a kukába dobtak ki. Egyszerűen még a, a, a rosszból is a Jobbik verzió volt, hogy engem ott hagytak a kórházba. Nyilván én ott a kórházban megkaptam a Martina nevet, ami honnan utána pedig a cse egy csecsemő otthonba kerültem. És ugye egy éves koromig én ott voltam, hiszen egy éves korom után fogadtak egyébként ugye, örökbe. És nyilván meg volt ennek a metodikája, hogy, hogy milyen gyereketet lehetett örökbe fogadni. Nyilván az én szüleimnek az például egyik kitétel volt, hogy barnás, fekete hajú legyen azért a haja, mert nekem az apukám is ugye, ilyen karakter volt, és ugye ezek fontos dolgok voltak, itt mindent össze kellett passzentítani, így, így mindennel. És akkor egy hát persze én is tudom, a szoktatás idejét, hogyan kellett ugye hozzám járni az anyának, ott aludni, stb. szoktatni, szokni kellett egymást. Mi történt akkor, mikor először hazahoztak, hogy mit tudom, én, jó bekajáltam a joghurt, hogy jó ízűen, aztán az apukám nem mert, nem mert hazajönni, mert, mert azért azt hozzáteszem, hogy az apukám akkor 50 éves volt amikor engem örökbe fogadtak. Az anyukám meg 34, tehát köztük volt ugye egy ilyen korkülönbség is, egy ilyen, igen, jól mondtam, 14 év, 36 volt anyum, 14 év korkülönbség. És az apukámnak az előző házasságából van három, így mondom, hogy szerinti gyereke. És ő úgy vállalta be ezt anyukámmal, mivel mind a kettőknek a második házassága. És hát nyilván, nyilván ők ezt így vállalták be. Apukám például, amikor első nap ugye hazahoztak, nem tudott ő értem jönni, Szomszéddal jöttek értem, akkor már véglegesen elhoztak. Ugye, apum vezető volt, busz, és később jött ő is haza. Mondta, és elmeséltek, hogy nem mert a hogy majd jön haza a gyerek sírás, meg minden. Hm. És akkor hazajött meg egy óriási nagy csend volt. És kérdezte az anyukámtól, hogy nem hoztátok haza a Martinát, <gül> most mi van? És mondta, hogy te nagyon jó bekaját a jogkortból, és úgy halszik, mint a bunda. Ja, és akkor mondta, hogy Ugyan... a joghurtot én vettem? Igen, igen. Úgyhogy tehát egy csomó mindent tudok így elmeséltek ezekből a Dolgokból volt olyan, hogy anyukám, például utána, hogy én már megvoltam ő például újra teherbe esett, de sajnos meg kellett uh, szakítani a terhességet, és akkor elmondták, hogy volt olyan, hogy, hogy a nagymamám tanított meg járni közben, mert anyukám sokat volt emiatt adó kórházban, ezek miatt a dolgok miatt. És amikor beengedtek hozzá, akkor, akkor elengedtek, ő nem tudta, hogy tudok járni, akkor ott jaj, jajveszékelt az ágyból, hogy ajánlásek. Aztán hmm. mondták, hogy hát mert tud járni. És akkor oda mentem hozzá, hogy gyerekként mit értettem én most sokat abból, hogy mi történik. De mégis mondtam neki, mert anyukám nyilván sírt, hogy az a gyerek elment. És akkor azt mondtam neki, hogy de hát ne sírjál, anya, hát itt vagyok én neked. És akkor még jobban sírt az anyukám. Tehát, hogy nagyon sok mindent elmeséltek, hogy ezt azt hogy alakult, vagy hogy értett meg. Úgy, igen. Úgyhogy én igazából ezt az egészet az én oldalamról egy abszolút siker történet meg. Számoltam, most közben még mondtad, hogy a vége felé egy kérdés, mert elvileg matematikailag még élhetnek. Igen. És fizikálisan itt vannak a Földön? Igazából nekem van egy olyan érzésem, hogy a biológiai pomár nem él. Nyilván én is. Nem, keres... nem, nem, bocsánat, ki örökbe fogadtak. Tehát ugye mondtad, hogy 50 ja, és 36. Ja, ja, akik örökbe fogadtak. Igen. Persze. A, az apukám, a, ő már nem él, ő négy éve meghalt, 83 évesen halt a, meg, és 35 évet együtt amit akkor ugye nem lehetett még kiszámolni okay. 50 éves korától. Tehát azt mondom, hogy egy ajándék. Az anyukám pedig még élt el. Milyen a kapcsolat? Az nagyon érdekel engem. Nagyon Milyen érdekel. a kapcsolat? Most már azt tudom mondani, hogy egy könnyedebb kapcsolat, de, de ez most nem a, volt a... mindig. Oké, okay, de most az a, arról beszélünk, aki téged. Az örökbefogadott örök anyukáról igen. Nekem nincs is más. Igen, okay. igen jó, Tehát jó. Én nekem nincs is más. Igen, <laughs> Tehát így mondom igen. neked, hogy én nem azonosítok semmit, mert jó. van egy biológiai nő, aki megszült, meg egy biológiai jó, jó. apa de nekem az anya-apa, az nekem az anya-apa. Na, tehát akkor az apa nem él, az anyukád, igen. És mi az, hogy most már jó, vagy most jobb, bocsánat, szabadba vágtam. Igen, az azért, mert, mert azért nekem se volt minden mellett egy könnyű életutam. Tehát azért nem az volt, hogy de jó örökbe fogadtak, és akkor izi, és akkor fenékig, tejfel, minden. Jó, hát ezt szerintem senki azért nem gondolja. Persze, ilyen. tehát azért mindenkinek van egy hozott mintája, egy hozott dolga, tehát ugyanúgy az anyukámnak, apukámnak is volt, ugye, amiket azért mégis egy csomó mindent el tudunk tanulni, ugye a személyiség szintjén. Eltanulunk bizonyos viselkedési mintákat. Azért az anyukám is, ő is egy, egy vezető típus volt, ő ha az a könnyed, laza, természet volt, és azért sok mindent ott is meg kellett tanulnom gyerekként, és gyorsan fel kellett nőnöm, igazából. És gyorsan Mindemellett... Felnőttél? Tessék. Gyorsan nőttél? Fel? Gyorsan felnőttél? Gyorsan kellett felnőnöm, igen. Sokkal jobban kellett, önmagammal foglalkoznom a saját belső fejlődésemmel, mint mondjuk az, aki csak lubiszkolt a, a így mondom, most akkor így lesarkítva az, az életet, és olyan nagyon nagy könnyed. Első... Torsan kellett rálátnom a dolgokra. Az első partnere, de emlékszel -e? Aki azért Az egy első picit nagy szerelmemre? Hát, lehet ő ovis is. Nem. Első nagy, így mondom, ha ha így szerelmem, az nekem úgy általános iskolába volt, de ha azt kéne beazonosítani, hogy az első nagy szerelmem kiskamaszként, azok az 14-15 éves koromra, akkor inkább azt azonosítanám, okay, úgy abszolút emlékszek rá. Első pillanat, mi volt? Mire, mi, mi ugrik be? Mi ugrik be? Hát igazából... Ilyenkor azt voltam, hogy egyet a szív, mikor összedobbantak a szívek, összeértek hát a kezet. Hát akkor szájak, voltam én ilyen 14 éves, nekem azért egy olyan közlek is, meg mondom, hogy meg volt ágyazva hozzá, mert én azzal a, azzal a fiúval, én nagyon sok egy néptáncoltam, és ő is néptáncolt. És alapból maga a tánc a zene szeretete az, hogy egymással kell hangolódni, Működni, ugye már az az, egyfajta, nem is tudom, intimitást nevezünk, ugye így, uh -huh. egy kapcsolódást, és ugye nekem ebben a közegben ez így <gül> könnyebb volt vele, így mondom, ez, a, ez az ismerkedés, mondjuk akkor így. És akkor ez egy ilyen nagyon szép diák szerelemé alakult. Mikor elkezdtük a beszélgetést előtt az egyesztetőkkel, azt mondtuk, hogy őszinte vagy, és spontán mondtad, és most érdekes dolgokat említesz, én most ennyire vagyok őszinte, tényleg nincsenek véletlenek? Is. Uh -huh. Uh -huh. Aki ezután azt kérdezi, van-e diplomád, az én vagyok. Van-e diplomád? Mert az embereknek nagyon fontos. Diplomája van, megyek hozzá. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Vagy csak OK-és vagy? Vagy csak OK-és? A, a diploma maga a kezemben, nekem én francia kommunikációra jártam, már is végeztem, de itt jön ez a képesség, adottság dolog. Én nem hittem eléggé magamban ahhoz, hogy én az államvizsgát azt le tudom tenni. Ez nagyon sok mindent befolyásolta, az anyukámmal való kapcsolódáshoz is vezethet, illetve önmagamhoz, amit most már tudok tudatosan, hogy miért gondoltam azt magamról, annó, amit, és hogy nincs velem semmi baj, itt tudom mondani. Egyedül az államvizsgára nem mentem be. A szakdolgozattól kezdve mindent megcsináltam, nem mentem be az államvizsgára a mai napig. Néha azt gondolom, hogy visszateknítve azt mondom, hogy de hülye volt voltál, -e, meg, meg bemehettél volna ott a legvégén, aztán meg úgy a másikodban azt mondja, hogy igazából nem csinálnék most sem másként, Jó. vagy mást, mint hogyha az a kezemben lenne. Úgyhogy a, a diplomát anyukámnak szívfajdalmára nem tartottam a kezemben magát, az államvizsgát, de igazából soha nem éreztem ezt fontosnak se önmagamnak, se pedig mások szemüvegén keresztül, mert akármit csináltam az életben, és azért azok nem kis dolgok voltak, soha nem ezen a szemüvegen keresztül ütéltek meg, mert mindig elismertek a a gyakorlati tudásom szerint, és az, ami, ami vagyok, vagy akivé váltam az úton. Van-e képességed most arra, hogy engem meg detektivizálj? Meg tudjuk. Hogy ezt megmutassuk? Meg tudjuk nézni. Nyilván egy komplet elemzés, az ugye egy másfél óra, okay. de azért a felszínre így rá tudunk nézni az, az alappillérekre, rá is. Mondd kérlek, Zoli a születési dátumodat. 1969-09-10. És ezt most magyar sorrendben mondtam kapásból. Igen, szuper. Születtél este 11 és hajnal egy között. Ha minden igaz, akkor fél 11-kor este. Fél 11-kor? Állítólag. Nem voltam Jó, ott pontosan. nem tudtam nem tud hát, ott akkor csak nem minket. Nekem akkor még nem volt idő. Aha, igen. Jobb vagy, balkezes vagy? Jobb. Jobb kezes vagy. Na nézzük itt a felszínen. Jó, tehát azt rögtön látom, hogy 378 az összforrás energiát ami azt jelenti, hogy a három dinamizmusban érzelmi-szellemi-fizikai szinten ugye ez az összessége. Ezt honnan látod? És ezt egy brutál ken energiának szoktam hívni egyébként. Azt honnan látod? Honnan a ugye ugyanezt egy brutál barvinak. Okay. Ezt azért mondom így, mert ez a 378 egy olyan magas összérték, ami nem azt mutatja meg alapból, hogy ki meddig fog élni, hanem azt, hogy maga a három dinamizmusodban hogyan adódnak össze az összegek, tehát te egy önállóan, magasan jól terhelhető összdinamika vagy. Ez azt jelenti, hogy most mondhatnám azt, hogy lehet ütni-vágni, <gül> <Lehetett, gül> mert hosszasan lehetett. bírod összdinamikában a, a terhelést. Na de ha megnézzük, hogy hogyan épülsz fel, ugye mindenkibe bent van a feminemitás és a maszkulinitás. Nálad ez úgy néz ki, hogy a, a feminem energiád, a női befogadó energiád, az egy 142-es, a férfi kiáramló energiád az egy 236, te tökéletesen mutatja, hogy azért általában te inkább a napjaidat, a férfi a keményebb, a határozottabb, a karakteresebb, karakánabb energiádban éled. Uh -huh. Na, és akkor hogy nézel ki, hogyan épülsz fel a különböző dinamikában? Rögtön van egy 35-49-es értékpárod a fizikai szinten, ami azt mutatja, hogy alapjában véve egy nagyon spontán ember vagy. Ez mind akkor érvényes, ha nem módosítottad meg magad. Ha megmódosítottad magad, akkor szóljál, hogyha valahol eltérést érzel, mert el rá kell nézni, hogy miért. Tehát 35-49-ed van egy fizikai párod ezen a szinten, ami egy 84-es összérték, ez egy közepes terhelhető fizikai érték, Tudsz már élsportolói terhelhetőséggel bírni, de hosszú távon nem való neked. Ezt mondom, ez a fajta fizikai terhelés, de szabad akarat van. Alapjáraton egy nagyon spontán ember vagy, a 35-ös értéked ez mutatja, és egy olyan fizikai dinamika ez, akinek kell az útmutató. Gyerekkorban a szülő volt az útmutatód, iszonylag gyorsan tudsz másolni, azaz tanulni, nem önmagadban nem karmikus feladatot teljesítesz, hanem oda csatlakozol, ahol tudod önmagadat is, így mondom, hogy valamihez viszonyítani. Ugyanis ez a fajta működés, nagyon fontos, hogy bármilyen tud lenni az összes fizikai dinamikából, mégsem egyik sem, ez okozza azt a problémát, hogy ki vagyok én. Mert egyszerre tudod magadat érezni mindennek, és egyszerre tudod magadat érezni semminek. És akkor a széles spektrumon mozog ez a fajta fizikai dinamika, hogy, hogy ez okozza általában a problémát, hogy akkor oké, okay, de melyik vagyok én. Viszont önmagában meg maga a tehetség, mivel bármit ki tudok hozni magamból, mert bármilyen tudok lenni. De hát. mindig kell egy útmutató, akihez, vagy amihez viszonyítom önmagamat. És az mindig egy dominánsabb személy. Gyerekkorban a dominánszülő, felnőttkorban a párkapcsolat. És abban a pillanatban, ahogy kimegy a lábam alul az útmutató, olyankor tud összedőlni minden, és labilissá válik ez a fajta fizikai dinamika, és azonnal kell keresni egy másik útmutatót, ez lehet egy személy, lehet egy hitrendszer, lehet egy, egy cél, lehet a munkád, a szakmád, a hivatásod, valami, ami azt mutatja neked, hogy önmagadot, önmagadat, mihez mérten tudod viszonyítani, mihez tudod passzentítani, igazítani a dolgokat. Mert ha nincs meg ez az útmutató, akkor van az, hogy szétfolyik ez a fajta fizikai dinamika, és depresszióba is eshet például. Az első kérdés az az, hogy mindezt a születési dátumomból, a körülbelüli születési időpontomból, és a, mi volt a harmadik? Bocsánat, ez kiesett ebből a három uh, adatból. Azt, hogy jobb vagy balkezes, vagy e? Igen. Ebből... De... ebből... Készítette. Ez még csak a felszínettől igen, sokkal ez a felszín. látok, Igen, de ez csak... túl sok. Felszínnek is túl sok. Ez most úgy hangzik, igen. mint előre készültél volna rám, vagy ja, megbeszéltük nám, volna igen, adok. És ez, de ez csak ez... a fizikai dinamikát. De de ha ez... nézzük az érzelmi dinamikádat, ez egy 59-99-es értékpár. Ez nagyon szépen mutatja, hogy van már elég erőd önmagadnak az önérvényesítéshez és túlélő képességhez, de még mindig dupla energiád van másokra is a környezetedre, mint önmagadra. Ja. Egyébként ez a fajta érzelmi dinamika egy nagyon szenvedélyes, tűzről pattant, heves, lobbanékony Mennyiske. érzelmi dinamika. Mindent az érzések határoznak meg, mindent érzéssel reagálsz le, nem tudsz független lenni az érzésektől, ez legyen negatív vagy pozitív, azaz nagy sírások, nagy nevetések, széles spektrumban mocorogsz az érzelmi dinamikádban, és, és neked az a jó, hogyha sokat kommunikálsz az érzéseidről, kifelé áramoltatod, mert abban a pillanatban, ahogy te folytod lefelé az érzéseidet, rögtön a torok, hajzsmirigy, és, és ezeken a szinten jönnek neki a megbetegedését, ha felkezdesz folytani. Na várjál csak, most én kiadtam magam, te kiadtál engem mindenkinek. Most tessék, én is, én, tessék, mondd el nekem kérlek szépen a születési dátumodat, de jobb balkezes vagy, és mikor, hányorak a születés? Én is ugyanígy elmondom nyolatokat. Hát most azért eléggé kidobtál engem a placra. És mi nem beszéltünk az agyi működésre. Elég is volt. Most annyi mindent tudnak rólam, amit még magam is egy részét mintha nem tudnám. De egyébként tényleg ezek közül azért egy jó pár újdonság. Amit pedig még tudni kell, Zoli, hogy azért neked van -e egy 57-88-as agyi hát, működésed, tessék. ami ugye azt mutatja, hogy inkább vagy balagyféltek és tehát logikus, racionális döntéshozó, mint megérzés alapú intuitív, tehát a balagyféltek a dominánsabb, és ez a fajta agynak, egyébként ez az agy, ez nagyon egy igazságra hajlamos a saját igazságát tekinti alapvetésnek. A gyerekkorban nem kedvezett a hagyományos iskola ennek a fajta agyi működésnek, mert nem ezt fárasztott nagyon finoman, Ezt nagyon finoman fogalmaztad Ezt nem Igen. szabad mondani, mert iskolába kell járni gyerekek, ha ezt most egy gyermek be kell menni, és ott kell tanulni, mert jó. No, igen, szóval... és azért, mert egyszerűen nem is fárasztott le, de ez az agy működés az, ami az, hogy ha valami érdekelt, abban igen álltál, de ami meg egyáltalán nem, arra egy másodpercet volt voltál hajlandó figyelni vagy törődni. Hogyha ezt most én, mint hallgató, átszűröm, magamévá teszem, és már nem mint hallgató, hanem mint hozzád megyek és segítséget kérek, ebből én miket tudhatok majd meg, mikor lemegyünk a mélyére? akkor nekem te mit, adsz? mit adok én ezáltal magamnak? Mire vagy te jó ezzel a képességdetekcivizálásoddal? Alából megkapod a, a saját használati útmutatódat. Tehát gondold el, hogy veszünk egy elektromos eszközt, ott van egy, meg van a teljesítménye, ennyit tud. Ott van a használati utasítása, hogy figyeld, így használd fel rendeltetésszerűen, akkor éred el vele azt az eredményt, amit akarsz. Akkor miért gondolnánk azt, hogy saját magunkhoz nem kell egy használati útmutató, hogy a legjobb eredményt érjük el. Mondd mondtál számokat az aggyal kapcsolatosan, az érzelmekkel, stb. Ezt honnan szeded? Én most nem kötekszem, csak szeretném azt, hogy megértse, aki minket most hallgat. Ugye, mit is amit mondtam, ugye magát ezt az energetikai lenyomatot, ugye, amit megkapunk a születésünk pillanatában, az első burkunk, a képességeink adottságainkhoz mérten, ez a saját bioritmusunk. A bioritmusunk pedig kódolható, ez számolható. Amikor te megadtad a születési dátumodat, én azt tökéletesen le tudtam fordítani a kódok alapján a te bioritmusodra, és a bioritmusokból, a számokból, én látom ezeket az információkat. Te honnan vetted ezt a képességdetektivistáskodásodat. Hogy lettél te ez? Mit tanultál? Mi kellett ahhoz, hogy te ezzel ügyesen foglalkozz? Ugye alapból azért megelőzi azt, hogy ugye az egész életen is arra sarkalt, hogy foglalkozzak önmagammal, a miértekkel, az emberekkel. Én alapból is mindig-mindig nagyon kerestem azokat a tanfolyamokat, képzéseket, végzettségeket, eszközöket, módszereket, ami, amikkel jobban tudom értelmezni önmagamat, a világot, másokat, stb. Ez nekem egy hosszú folyamat. Miért volt, nem fontos lehet, ez ő... neked? Azért, mert ugye nekem, én erre így mondom, hogy rá voltam kényszerülve. Hát azzal foglalkozni, hogy, oké, okay, persze, kitől örökölted a szemesz színét, a haja színét, fizikális szinten, ugye genetikailag, oké. Okay. De amikor azzal foglalkozol, hogy mondjuk a, a szüleid, ők mindig is tanárok voltak, három-négy diplomások, teljesen más irányba voltak, nem voltak soha vállalkozók, én meg mindig az akartam lenni, meg mindig a vállalkozás értékesítés. Elkezdi az embert foglalkoztatni egyébként is, hogy plána az én esetem. Be, hogy akkor ezt kitör örököltem, akkor a, a biológiai szülőktől örököltem, mert ők voltak olyanok, tehát hogy mindig ugye ott volt ez nekem az én életemben, hogy foglalkozzak ezzel. Igazából nagyon egyszerű a válasz, mert tök mindegy, hogy a biológiai szülők mivel foglalkoztak, mert én nem tőlük örököltem ezt a képességeimet, adottságaimat. Egyszerűen, amikor én is megszülettem abban a pillanatban, megkaptam azt az energetikai lenyomatot, ami, ami nekem járt, a 84 december születéssel együtt. Amikor veled kapcsolódni szeretne valaki. Tehát most azt mondjuk, hogy ezután a beszélgetés utána Varga Zoltán megkeres téged, és azt mondja, megkér arra, stb. Akkor ti most leültök telefonon online, értekeztek, elmondja az adott dolgokat, megbeszéltek, és aztán ő kijön ebből a rendszerből, elviszi a szűrőjén keresztül az útja során, amit, mit. Mit tud megkapja kezdeni, és saját, mi lesz vele? Megkapja a saját használati útmutatóját. van, vannak azok, Alaphol... a beszél, azok az emberek, akik beszélgettek veled? Ka vannak ilyen visszajelzések, tehát tudtál hogy segíteni? Hogy rengeteg, hát rengeteg. Hát már csak a weboldalon is rengeteget lehet visszaolvasni. Visszajelzést mi a te is kérek. A www.kepességdetektív.hu Tehát a képességékezetek nélkül. Még egyszer mondd szépen, van. hogy www. Kepességdetektív.hu Itt lehet vele találkozni, és további információkhoz jutni. A life Igen. és business coach, azt én most azért nem taglalnám annyira, mert manapság mindenki coach. A well-being szakértő ugye a jólét alapjában véve. Igen. A jólét. Mi mit jelent számodra az, hogy jólét? A jólét. Na, ugye Mi az mindenkinek első? más. Jel, arra, mindenkinek okay, más jelent okay, persze az egyetem lét. az első. Mi nekem nekem figyelje a jólét, én úgy determinálom, egyrészt, hogy megtehetem azt, amit akarok, és nem kell megtennem azt, amit nem akarok. Nekem ezt tökre egy ilyen így, így lazába, nekem ez a jól létem. De nyilván, ha nagyon belemennénk, elkezdenénk boldogni a jólét, persze, hogy az ember nyilván egészséges legyen, stb. stb. Tehát föl lehet ezt építeni. De ugye én azért mondom, ezt maga a képesség detektív miatt, ugye alapból ahhoz, hogy megvan az embereknek a saját használati útmutatójuk, hogy azért ez sokkal mélyebb, hogy kérdezted is belemegyünk, betegséghajlamba, táplálkozásba, alvási szokás, nehézségbe, szexualitásba. Tehát azért én mindent látok ebből a képletből, csak most itt nem akartam a hallgatóságra borítani az a képletedből az összes dolgot, hogy mindenki tudjon azért mindent rólad, meg akkor beszélgethettünk volna csak arról élő adásban a te képletedről, mert simán ugye belefért volna egy másfél órába beleszalad. Tudom, sokkal több mindent lát mint amit most elmondtam neked. Látod Tehát, a te szexuális... Hát... Látod, látod, a te... Ha, látod a véletlenen szólások? Látod az én szexuális életemet is? Tehát az én szexualitásomat is? Én abszolút, a pénz... látom, hogy te, hogy a... én abszolút tudom, hogy te hogyan működsz egy, egy szexuális kapcsolódásban. Okay. Hogy a ne. pénzügyi életemet is? Sok embernek, nagyon sok embernek, és hát szerintem mindenkinek fontos a pénzügye, az egészsége. A pénzügyi életed az attól függ, hogy te jól működteted-e önmagadat. Ha szarul működteted önmagadat, már bocsánat a kifejezésért, az se fog úgy menni. De ha te benne vagy a saját képletedben, az alapokba, ami te magad vagy, akkor onnantól kezdve tudsz teremteni, azaz építeni fölfelé is. És a pénz is hozzájárul. Persze, ha nem olyan képességeket használok a pénzteremtéshez, ami nem is vagyok, akkor persze, hogy nem fog működni. De ha olyan képességekre aknázom ki a pénzteremtő tudatosságomat, vagy adottságomat, ami én vagyok, akkor sokkal jobban teremtem azt is. Ami én vagyok, ehhez viszont szükség van arra, hogy tudjam, tisztában legyek önmagammal. Tisztában legyek azzal, hogy ki vagyok én. Igen, mert ha nem vagy tisztában csak igazából, e e ezt tudom neked mondani, Zoli, ki tudjuk csípni az időt, annak, ha az ember tudja, megkapja megértést, a használati útmutatót önmagához, vagy a másokhoz, a párjához, a gyerekéhez, a kollégájához, a főnökéhez, teljesen mindegy, mert emberekről beszélünk, állatokról is mondhatnám, mert rájuk is érvényes. Egyébként, ha tudom a mi érteket önmagammal kapcsolatban másokkal is, sok, sokkal toleránsabb vagyok. Megjön a megértés, a valódi megértés önmagammal másokkal kapcsolatban is, és akkor onnantól kezdve nem több rosszul működtetni, így mondom, az életemet, nem tudok rosszul dönteni sem, hiszen tudatosan tudom, hogy mit miért csinálok, ő mit miért csinál, vagy ha kapcsolódást tekintünk, hogy én azt is meg tudom nézni, hogy milyen egy kapcsolódás két ember között, milyen feladatlan benne karmikus sorszerű szabadakaró, és annak is milyen a mi, az az a minősége. Tehát te gyorsan szét tudsz szedni párokat is akár. Nagyon fontos nem az, szét, hogy ne, nem most ezt... tanácsot. Jaj, persze. Nagyon fontos, mindenkit érdekel az én szexualitásom mindjárt kitérünk rá. Viszont most akkor, amit mondtál, az alapján eszembe jut egy jelenet. Figyelj, kérlek, ha lehet, mondhatom? Igen. Négyen eszünk, három gyermek, 9, 11, 15 évesek. És a mellettem ülő egyikük, ott van a pohár tele folyadékkal, eszünk, ugye? És mm. valamit szeretne átadni, elvenni, mit tudom én, és kiönti úgy az egész asztalra és az ételembe is azt a folyadékot, okay. azt a teli poharat. Most kérdést teszek fel, ilyenkor mit cselekszik az ember általában? Most nem azon, fizikálisan, magad? nem az, hogy fizikálisan most ezt törli meg fel, csinál, hanem igen, hogy reagál erre egy szülő általánosan? Hát egy szülő felhorkan rá rögtön. Mekkorát? Hát itt nagyon ott, hogy kisfiam, hát akármi, minek kellett azt kiönteni, mert nem figyelsz oda, mert szeleburdi, vagy már kapkodsz, bla bla bla. Hogy csak akkor mondja, hogy. Ugye így? Igen. Általában. Mi kell ahhoz, hogy ez ne így legyen? Hát ha nyilván az olyan dolog, hogy fizikálisan, azt, hogy mondjuk a gyerek ugye, mi, mi, mit kell, mitől borítja fel, ha mondjuk egy olyan típus, aki alapból alacsony a Nem, ez egy véletlen. Öreje, Nem. Nem ez... Nem Oztán, ez jó, egy de véletlen. mondom, hogy mi jó. függ össze, ja, bocs, csak hogy okay. megértsék. Ja, Tehát mondjuk lehet, hogy ő, ő tényleg az, akivel mindig történik valami, elesik a biciklivel, felborítja a poharat, stb. stb. stb. stb. Ugye? De lehet, hogy azért, mert neki alacsony, mondjuk a rendszer szerint, mondom neked, a spontanitás értéke, aki mindenbe kapkod rossz döntéseket hoz, egyszerűen így él, mert így aktív a gyerek, ha ilyen. Ha ő egy véletlenszerűen aztánál felborította a porat, azt, hogy a szülő hogy reagál rá, az attól függ, hogy te érzelmi dinamikádban milyen vagy. Na mivel, mivel most, ha megnézzük azt, hogy ez nálatok fordult volna elő, te egy temperamentumos érzelmi dinamikával, te így mondom, most elturozva, te leszaggatod a gyerek fejét. Mert Hú. kiborult, vizes lett minden, az asztalt erítő, mindenkinek föl kell állnia, újra teríteni. Most elturozva mondom, csatsats, egy temperamentumos, ami a, a te érzelmi dinamikád. Hát akkor az, az enyém, le. vagy ez valaki? Így van. Az így reagálja le. De egy másfajta érzelmi dinamikába, lehet, hogy azt mondja, hogy kicsikém elnyebányját. De nem baj, cseréli le is az anyuka, és megyünk tovább. Érted? És, és hogy nincs, jó? Nincs hozzá egy ilyen. Hogy jó hát, Na, ez, ez, ez nagyon jó kérdés. Ugyanis, ugyanis, ugye ez a lényege, hogy a gyereket is hogyan neveljük. Ugye általában azért még a mikorosztályunk tekintély alapú nevelést kapott. A tietek, és ugye, az enyém hát, is. Így van, Itt így van, így így van így így tekintély így. alapú nevelést. De igazából manapság az lenne a legjobb a gyerek számára, ha igény alapú nevelést kapnának. Na de most ez is, hogy mi az igény? Az az igény, amit a szülő gondol, hogy majd ez jó lesz a gyereknek. Ugye megint kinek az igénye szerint, a szülő gondolja, az ő igénye szerint, hogy na majd az jó lesz a gyerekemnek. Nem. Az az igény alapú, amikor úgy nevelem, hogy önmagához mérten, a saját működésem érten, neki mi a jó. Most és akkor ahhoz mértem tudom ezeket a szituációkat is kezelni. Most valaki köt és azt mondja, hogy mivel nincs gyermeked, én nem hiszek neked, tehát miért fogadjam el tőled, kedves Vince Martina, amit most te mondtál? Uh -huh. Tökéletes, nem az dönti el, hogy kinek van gyereke, vagy kinek nincs. Nem lesz attól valaki szakértője a gyereknevelésnek, hogy van gyereke. Na, és nem lesz nem szakértője a gyereknevelésnek attól még, hogy nincs gyereke. Beszélhetünk el a szexemről. Én ezt megengedem. Kérdezik? Nem, ezt én kérdezem tőled. Ja? Most, hogy... Igazából, hát figyelj, a, sze a szexualitás, ne, mivel alapból ugye te egy szenvedélyes heves lobbanék, hogy vagy, ha te egészségesen működsz, akkor neked alapból a szexualitásod, ugye ezzel a nagy szenvedéllyel nem körülményeskedünk, ha van öt perc, így mondom, öt perc a szexualitásra, akkor, akkor abba, be, abba belevágsz nem fontosak annyira nyilván a, a, a körülmények, hanem egyszerűen ezt a nagyfokú intenzitással, azaz szenvedéllyel tudod megélni egyébként a szexualitást, hogyha ha jól éled meg. De ennek ellenére, mivel alapból a fizikai dinamikád miatt van egy olyan is, hogy sokkal fontosabb a szexualitás terén maga a szexualitás, mint visszaigazoló rendszer nem feltétlenül maga az aktus teljesen, tehát a végjáték, hanem az oda vezető út, maga a flirt, a csábítás, az sokkal fontosabb a te működésedben, a szexualitásban is, mint maga, így mondom, hogy a végén a happy finish, ha nevezhetném így, uh -huh. mert az, hogy az érintés, az összebújás, minden, ami a visszajelző rendszer, neked kifejezetten fontos a te dinamikádnak, például a szexualitásban. Ezek után úgy sem hiszik el azt most már, hogy mi nem ismerjük egymást. Mindenkinek a hitére bízom. Mit kérdeznél magadtól? Mit kérdeznék magamtól? Hát, igazából ezen egy picit enged meg, hogy gondolkodjak. Jó. Tulajdonképpen sokan gondolkodnak rajta, és, és, és ez ilyen nehéznek tűnő sok esetben, amit én abszolút el is fogadok. Ha, igazából azt kérdezném magamtól, hogy Nyilván arra választ is tudom, de ezt így nem kérdezték meg még tényleg tőlem, hogy, hogy mikor lennék mondjuk a, a leg, legelégedettebb, így mondom, az életemnek a végén. Valami, valami ilyesmi kérdést tennék fel egyébként magamnak. Mikor lennél a legelégedettebb? Igen, mikor, mikor, mikor, igen, tehát hogy, hogy mi az, amit, amit még mondjuk esetleg megélnék, vagy létrehoznék ahhoz, hogy amikor egyszer eljön az idő, uh -huh. hogy az ember meghal, akkor azt tudja mondani, hogy, hogy egy, egy nagyot alkotott, vagy adhatott. És szerintem egyébként nekem ez is benne a válasz, hogy bennem az, hogy ez a, ez a szolgálat az emberek felé, hogy én adni tudjak, hogy ezzel a tudással, amit egyébként ugye a világon az első tíz ember között végeztem el, és nincs egy éve, hogy debütált egyébként ez a tudás. Ez mi? Ez a képesség detektív? Ez a képességdetektív, így van, és én látom azt, hogy hogyan változnak meg embereknek az élete azok után, hogy mi beszéltünk, mert rájön, megért ugye önmagát is, ugye ez az alap, meg aztán másokat is, ugye nyilván a gyerekeit, és kapom is a visszajelzéseket, hogy hogyan változtak meg pozitív értelemben a, az életük, a, a sokkal magasabb megértés miatt, mert, mert ahol megértés van, ott mindig nagyobb az elfogadás is. És szerintem az a legfontosabb, hogy az ember megértse azt, hogy, hogy az emberek közti különbségek, azok egyébként nem akadályok hanem egyszerűen tényleg a hidak, amit, amik összekötnek bennünket. De csak akkor tudnak összekötni bennünket, ha megtanuljuk, és meg is akarjuk, megérteni őket. Ja, most eszembe jut azért ez. Miért féltékenyek az emberek egymásra? Te mit tapasztalsz? Ez egy nagyon jó kérdés. Én, én azt gondolom, hogy hát a féltékenység is egyrészt ugye önbizalom. Egy, az önbizalom hiányra. Oké, okay, de Önbizal... ön, maguknak az emberek ezt. Egyszerűen nem képesek bevalani, Igen, folytos. Egyrészt az egy nagyfokú önbizalom hiány. Na most, és akkor visszavezethetném azt is, hogy na de kérem, aki féltékeny a másikra, azt, hogy mondjuk milyen képességei vannak, vagy mást elér, ő ugyanúgy el tudná érni, csak könyörgöm, így mondom, az éterbe a világnak, hogy tudd már meg, hogy mi a te erősséged, a szuperképességed, és kezdjünk el abból főzni, úgy, ahogy játékosan mondhatnám, egy jó gulyáshoz is, ahhoz, hogy az olyan legyen, ahhoz kell ugyanúgy a recept, a hozzávalók, miből mennyit rakjunk hozzá, hogyan készítsük el. Mindenkinek megvan a szuper képessége. nincs olyan, hogy valaki tényleg sikeresnek született, és hú, mert neki milyen könnyű, mert csak megszületni volt nehéz, ugye, hogy szokták mondani. Egyszer én is megkaptam ezt a mondatot. Aztán szerintem nem gondolta át az az ember utána mm. már a torit, belül csak a jéghegy csúcsát láttam. Tehát ezt kéne megérteni, hogy mindenkinek megvan a szuper képessége. Csak könyörgöm, ismerd meg, akarsz tudni a működésedet, ismerd meg a mások működését, és abból, főzél már egy genialitást, egy amit te magad vagy, és akkor nem kell másokhoz hasonlítani önmagunkat. Ha most, ha most nem ezekről a dolgokról beszélgettünk volna, volna tudom, most tételezzük fel, megint ez néha van ez a játék, hogy feltételezzük, hogy mi lett volna, akkor te miről beszélgettél volna? Igazából én, én azt gondolom, hogy érdekes dolgokról beszélgettünk, legalábbis nekem ugye nekem ez az életem, ugye? Én ebben, ebben vagyok, ezekben a dolgokban voltam, ha a múltat tekintjük, a jövő meg előttem van, de a jelent meg imádom élvezem, hmm. azt is élem. És igazából ö, remélem inkább azt, hogy, hogy a, a hallgatóságnak adtunk olyan támpontokat, nézőpontokat, kicsit elgondolkodtató dolgokat, amik valamilyen irányba inspirálják őket, vagy motiválják akár azt, hogy engem megkeresnek, akár pedig, hogy elkezdenek talán jobban önmagukkal foglalkozni, megismerkedni, vagy, vagy, vagy akár másokkal is válaszolnak hozzá bármilyen ö, eszközt. Ezt most azért is kérdezem, mert nem tudom, ki melyről beszél veled. Kit érdekez te? Uh -huh. Te, kit Igazából érdekez? ez egy nagyon, nagyon nagyon átfogó kérdés tud lenni, ugyanis tavaly szeptemberben indítottam el a brendemet, ahhoz képest, mert egy olyan, média megjelenést mondhatnám így megkereséseket is, ugye veled együtt is, hozzájárulva élek, tapasztalok, vagy vissza az élet, ami egyébként sokszor számomra is még, még meglepő. Uh -huh. A képesség detektív, ugye az nem egy racionális síkon jött egyébként. Hát Tehát én, én nem, nem tudtam az. azt, hogy én ezzel fogok foglalkozni akkor sem, amikor még a tudás sajátítottam el. Eszemben nem volt, hogy én szolgáltatok, brendet építek, hogy én magam is ezzel fogom azonosítani önmagamat. Eszembe nem volt. És azt gondolom, hogy, hogy ez ennek köszönhető, ahogyan ez a név is megszületett, nem a kutfűből. Egyszerűen csak lejött, le, le, le tudnám, ezt tudnám mondani, hogy az információ lejött, hogy csak adod az embereknek, és én magam hangosan visszakérdeztem, hogy, hogy tessék, mi van? És nem értettem, és akkor úristen, akkor nekem valami feladatom van ezzel. Akkor utána jött, hogy akkor a detektív, így beugrott ez a szó így egybe, így, ahogy van, soha nem gondolkodtam rajta. Minden egy olyan áramlatban, flóba van, hogy igazából ezt nekem, tényleg azt tudom mondani nagyon nagy alázattal, hogy, hogy nekem ezt annyira föntről, föntről támogatják ezt az utat, és, és amit föntről támogatnak, és amikor utadon vagy, akkor erőlködés nélkül mennek ezek a dolgok, és azért van az, hogy, hogy akár egy slágerefem, akár te, akár egy, egy pilgeri talk show, akár majd most a földi Katalinhoz megyek, a tudatos nők műsorába vagy egy pénzegyetem a Sós Dáviddal egy interjút. Az emberek erre felfigyelnek, hogy képességdetektív, hogy mi ez, ott van mellette a személyiségem, ami én vagyok. Tehát, hogy így kéz a kézben, kulcsról kulcsra adják egyébként át az emberek. És én azért nagyon hálás vagyok, és nagyon remélem, hogy, hogy ez, az, ez is benne van ebben a nagyfogú szolgálatban, hogy minél többen tudjanak róla, minél többen tudjanak róla, ami. tehát, hogy, hogy igenis ébredjünk fel, és merjünk egy sokkal... Tudatosabban megismerni magunkat másokat, azaz meg szeretni. Mert nagyon sokan ki se tudják azt mondani, hogy, hogy szeretem magam. Én is nagyon sokáig mentem ezen az úton, mire odaértem, hogy azt mondtam, hogy szeretem magam. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ha magunkat nem fogadjuk el, nem ismerjük, nem szeretjük, hogyan tudunk egészségesen kapcsolódni másokhoz? Mert majd másoktól várjuk el, hogy ő jobbá teszi az életünket, nem, majd mi, mi ismerjük már először magunkat, és akkor abból lehet kiindulni mindent, vagy felépíteni rá. Bármik. De azért tenni kell, hogy megismerjük Dolgo dolgokért, tenni kell. Ez egy így van. Egy gyerek voltam, úgyhogy továbbadom a kulcsot, a következő beszélgetőpartnerednek, partnerednek, a tiednek, és tőled a kérdés az én beszélgető partneremhez, mi is, tegyél fel, kérlek szépen, megint azt mondom, nem tudom ki lesz ő, egy kérdést felé a következő beszélgetőpartneremnek. Mi a te kérdésed? Uh -huh. Az lenne a kérdésem a következő beszélgető partnered felé, hogy mi az, amit még idáig nem tett meg, de meg akart volna már tenni. Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm. Vince Martina, képesség, detektív life és bizniszkócs, illetve well szakértő. Köszönöm a beszélgetést, a kulcsot továbbadtam. Ha tudnak, veled köszönöm. mennek. Ha tudsz, mész azokkal, akikkel úgy érzed, föntről, lentről, jobbról, balról, mert ugye többször a fentet említetted, most is, hogy jön, jött ez, hogy te ezt a képességedet így használd. Hát, azért nem egyszerű. Egy csomó minden. Köszönöm. Én is köszönöm Zoli a meghívást a műsorba, és a beszélgetést is. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte? És önmagadhoz?